amíg meg nem hallotta a lassanként ismerősé váló hangokat. A tábor ébredezésének lármáját. Először a siríne hasította a foglyok álmába. Aztán a másnapos, kialvatlan és rossz SS-katonák utasításokat vakantottak. Reggeli kondírok csörögtek barakról barakra. A foglyok nyögve őket. Ahogy napról napra gyengültek, úgy lettek az edények egyre nehezebbek.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 Arcára nyugalmat erőltetve táskával a kezében. mindenkinek dolga van. Lale már jó ideje járkált fogolytársai között, beszédbe leegyedett a hetes barakban megismert férfiakkal. Tekintete ez alatt mindvégig a lánycsoportokat vislatta. Leonnal beszélt éppen, amikor a nyakán felmeredtek az apró szörszálak, és elfogta a csiklandós érzés, hogy figyelik. Megfordult. Ott állt a lány. Három másik lányjal beszélgetett.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 De összeszedte minden bátorságát. Átadta a lánynak a kenyeret és a levelet, amiben leírta, nem állta meg, hogy egyre csak rágondol. Hogy hívnak? kérdezte. Tudom kell a neved. Valaki megszólalt Lale lehát mögött. Gita, mielőtt Lale bármit mondhatott, vagy tehetett volna, odarohant Gita barátnői, és elragadták a lányt. Kérdéseket csúszogva, miközben távolodtak. Azon az éjszakán Lale az ágyon fekve egyre a lány nevét ismételgette. Gita, Gita, milyen gyönyörű név. A női tábor 29-es barakjában Gita összebújt barátnőivel, Danával és Ivanával. A barakfa repedésén beszökő reflektor fénysugaránál Gita Lale levelét olvasta. Hányszor fogod még elolvasni? kérdezte Dana. Nem tudom. Amíg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 Gita és a barátnői kifejezéstelen arccal sétáltak. Gitát kivéve halkan beszélgettek. Ő jobbra-balra nézelődött. Lale Gitát és a barátnőit nézte, mosolygott Gita aggodalmán. Amikor a lány tekintete már majdnem ráakadt, Lale mindig elrejtőzött egy másik fogoly mögött. Lassan közeledett a lány felé. Dana látta meg először, és már épp megszólalt volna, amikor Lale ajkára szorította az ujját.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 Hallani akarom a hangodat, mindent tudni akarok rólad, csak a nevedet tudom, semmi mást. Gita, gyönyörű. Mit akarsz, miről beszéljek? Lale kínlódva kereste a megfelelő kérdést. Végül kikötött egy átlagos mellett. Hogy, jó, hogy telt eddig a napod? Erre Gita felemelte a fejét, és egyenesen Lale szemébe nézett. Tudod, a szokásos. Felkeltem, jól megreggeliztem, Búcsú anyának és apának, aztán felszálltam a buszra, mentem a munkahelyemre. A munkám, na jó, berátom, ostoba kérdés volt. Ültek egymás mellett, de ellenkező irányba néztek. Lalegita légzését hallgatta. A lány hüvelykujjával dobolt a Végül megszólalt. És neked? Milyen napod volt? Hm, tudod, felkeltem. Jól megreggeliztem, összenéztek, halkan nevettek. a gyengéden megbögt el a lét. Kezük egy pillanatra véletlenül összeért. Nos, ha nem beszéltünk arról, hogy milyen napunk volt, mesél valamit magadról, mondta Lale. Nincs mit mondanom. Lale megökkent. Dehogy nincs. Mi a vezeték nevet? Gita lalira meredt, merett, a fejét ingatta. Csak egy szám vagyok. Tudhatnád. Tőled kaptam. Igen, de ez csak itt bent van. Ki vagy kint? A kint nincs többé. Csak az itt bent van. Lale felállt rányra nézett. Ludvig Eizenbergnek hívnak, de mindenki csak Lalénak szólít. Korompába jöttem Szlovákiából. Van anyám, apám, fivérem és nővérem. Lale egy pillanatra elhallgatott. Most te ész, mondta.